baxitse bidietak alea Bagure gaurko kultu ratalarekin segituko dugu orain eta gaur azte buru honi behira jarriko gara. Urriaren iruan, larumatarekin, maulen, ja, jaialai pilotalekuan Benito Lertsundiren kontzertu bate izan den Ba honen inguruko argi bideak bildu nahi genitu Benito Lertsundi bera, gombi datu dugu eta telefonoren bestalean dugu kaixo egun hon. Asteburu hontan maulen ikusiko zaitugu, iragan astebuka ere laudion izan zinen, zer mouz, zabiltz, konzertuz, kontzertu. Ongi, ongi, ba, egizan, gidonakin eta kontzertu politxak ongi, ongi. E, maulera begira jarriz, e, kontzertuan esango guzure azken diskako piezak entzuna izango ditugula, baita em, aurreko ba, kantu esanguratsuak ere, eta entzundu danez, kantu berriak ere proposatuko dizki guzu. Ala da? Bai, hola da, bai. Ba, urrengo disko batean agertuko diren zuen bai kanpa. Ja... Beti dut, oitura dut, e, kantu herriak egina, ba, konzertuetaran e, bilzean egin zaten dut, ze, konzertuak eginez, ba, kantu egepxikald, ba, bere kabuz edo, ezak ibiak, jau azten joaten dira. Eta, hoi, oitura, petiko oitura diharrituz, ba, kantuak eta ematen egin, Seiz ja, azpibat kantu berri ematen dituz, konzertutan. Eta maure nire horrela izanena. Eh? Ez dut ni aur gugoratu, ez ez sakutu nahi. Alferri gaude. E, azten duazela kanturieke diozu, zezan nahi du, e, aldaketarako prestere izaten zarela, kantuak e, birmoldatzen joaten zarela? Bai, egia da, da gizu, gauzaba da etxean egiten dituzu kantuak, eta etxean egiten dena da pizkabat gutxi ba, berakoa, baina gero behar duzu, ba, baina eta muzikoak inpizkabaten zailatu direnean eta bar, Eta ba, eman berrituzu bere nola toki naturalera, eta bere toki naturala da nola izateko ja publikoa aurren dela ikkantatzea eh, da, ezta. Eta hor dut, bueno, ba, gertatzen dira beste gauza batzuk, etxean gertatzen ez diren gauza gertatzen diren ba, de, eh, ez komunikazio zehortan, sistema aurren barroan. Ba, Eritu eh, duzu gauza bat idiarra etxean ingoen zen dukena. E, ba, momentuak horrela eskatzen duerako edo gogoak horrela eskatzen duerako ez da unehoretan eta ezakit betik eta zen zait lehen eman dutenean publikoan eta handikan irudiebetea edo entzudutenean beste irudiebetea egin bersioak versioak kontuatzen nahi zaldatu egin gara zaldatzen dira bazabatzuk eta ekspresioazuk eta ba, joko batzuk eta eta hori da nola bete esateko ba aise berri e, e, bat arnasten hasi dielako kantua des. Tan be nikese proposatzen dutelako obraketabaz baizik eta gogoz animikoki agertzen den zerbait da, ezta? Da oso bide naturaletik joten den, den zerbait delako. Ba, pentsatzen dut kantarra, ba, arian-arian publikoan dalenean azten joaten digera ezta. Ba, kantuak beti beñe estado dela erabat bukatuak, baizik eta jotzen direla. Ba, bueno, izakioke doaten gira bezala, eh, txikiak jaiozen gara, baina gero azten goaz, eta gero gure izanera depiskataldazen doa, gizarremanetan azten gara emean, eta horreko zer repasazen da kantuekin nire, eh? Eta orain arte, kantu berriek hartu duten bidarekin pozik? Ba, bueno, guk eh, generaldean, bueno, ni bintatara nahiz ezagit gu, baina generaldean izaten gara neko, neko hartzeka izaten gara ez Eta, erabat, eh, konform, erabat, eh, pozik, bierroa bat, gara ino izaten. Ino izbaila ja, gian, ez, nire pasa, pasa izan duzait, kantu erekin beti baniko ez gustora ibili, den bohazkon, eta, giorroko baten, ba, bueno, ja, kantua, ja, kantua, ja, adindu denean, ja, urtea dituenean, Gero azten zera zen ba, beste norbaiten kantu bat, baliz bezala, ezta? Eta pentsatzen dut orden disfrutatzen dut ni kantua horrekin, ezta? Baliz hori ja kantua e, az, ja eh anzi astu egin zaite nerea dela, e, nik egina dela. Ordun, ez dakit beste norbaitena edo beti lanikor egondeen kantaba baliz bezala kantatzen hasi neienean, ordun gozatzen dut kantua ezta? Ordu, esa gburua ke Emilia mugimendu ematen dituta zure eskutatik atzienen gausakere, ba ba pixka bat zure identitateak galdu berdatu bezala, eta ja ja ezpaldi aterrela zure kanploa ja. Ordun hori sentitzen denean gehien bat, ordun ja ematen dituz ja bukatuz ala ja egin ari dago estatu. Zu haiz oztotxuhen adar gorenetan Aizehak mar, -mar du egiten oskiron eta ozen Bazarte honetan burrun bartean Naiz galtzen, eta bakar dadean, buk pentsatzen. Ba, hala, ze eh, kantu berriekin badai izango zaitugu maulen. Eh, diska berriari buruz argibide geixeago eh, eskaintzen aldi eh, guzu. Benito, esan duzu, bakantu berriak direla, eh, tematika baten bueltan eh, atontzen ari zara diska, edo es es eh y mi GPD tipo eso todo egin izan ditut mozbete e, indo tala ko diskavat ba no labuzateko ba gai baten vulkan eta piskabate mono monográfico moduan e, ez baino eh Cantubako isa berez nikuste mundua dela Ordu ideia batzuk gauza paseu, sentimendu batzuk e eh, kantu batean diartzen dituzu eta horrengo kanta batean beste gafa batzuk e eh, diezen dituzu eta eh, sentipen, ikustegi hasta ki batzuk, norabe ge jatea isurtzen direnean, ba, ba kantua berak, ba oso duena da kantu hori esa. Eta bueno, horrela horrela bai naiz eta bueno, kantu hau e disko Azmentan hauten egiteko asmoanun, iaz esaten una hauten egiten honu era. Hainzuk zen, 2008an, da ba, kumplitzen dire kantuz azimintzela, berro ba, eta marrute. Eta gero, pentsatu nun, bueno, baina, ba, nire buruari esan nion, naizen no izan ni bali bidez e, ospakizun zale, ez e, eta lakodazak ez paizanzkik gehiagin usazen. Ordu paso eman dut, ezta, eta, el duen urtean e, Aziko nahi diskorrekin, numai estudiola nahi gaiten, eta ba. Naiz eta horrengo urtean ere, ba, ospakitzun batekin nio, topo ingo uten, ze, Oain esaten nahi dire, ba, esto, esto kamairu, sortu zela Dua, hori ez, eta horrengo urtean kumpitzuko direla, mendear di hori ezta mm -hmm. Eta, bueno Baina nik usteet ja urte honen bukaeran edo datorrenen hasieran eran bukatu ze izanen dutela e, kantu zorta hori eta ja hasi beharko dutela ba, nire burua, pixka bat, e, estudiola jartzen, ez da? Uh -huh. Ba, hitz honekin beraz geratzen gara, maulekoaz, eta benitu, balazer bat izan da eta laizter arte esate dizut. Ederki, ba, aizkerrik asko zuri. Il tristea erriko kaletan, utzaren langarra zutoin eda. Itxasoa negarrez ditutzi toztak, huer lehorean begiak. Itxasoa negarrez ditutzi toztak, huer lehorean begiak. Beltzeko marinel zarrak, joan zirenak, tadatostenak. Erri joaren arnazean bilduta, etzaiei tzaltzen esperantza. Erri joaren bilduta, etzaiei tzaltzen esperantza. Dituzte indarrak Ura zalilez korretan Itxasoa mendera tuz Denbora Gain dituko dut elakoan Denbora “ Andi tu duterakua Bada eta estaba goas y una barbegueta tan deseñida crecían allí la mía Arilkatu misterioan, lamiek, arilkatu misterioan, urtuta, urtuta. babenito lechun mintzatu gara eta gogoan hartu e, urriaren 3 hontan larun batuntan mauleko jaialaien entzun izango dugula zuzenean iluntzeko behatzietatik goitik sartzeak salmentan dituzue mauleko turismo bulegoan edo eta atarratzeko turismo bulegoan ere kultur alea izkin ontatik idaztan dizu Bai, erronka gizartut e, arrazoi nahuzi bat ega itik sekulean naizelako haritu horrela eta bizitazoa daramat e, batez, entzuten nire burua bakarlari gisa eta, eta hola izendatzen haute ez da, bakarlari naiz eta beti-beti izan dudan talde aldamenean orduan, e, askotan entzun dudan, e, figura hori horrela nahi dut, eta nahi eta gorpuztu nahi dut, alegia nire baitan dago bakarlaria kantuak egiten dituen eta konposatzen dituen pertsona hori agerian utzi nahi dut eta jendaurrean erakutsi eta hoize da arasurik haundiena ez da esango nuke berebigia errazorgi Bamikel urdangarinen adirazpenekin segitzen dugu orain Zornotzako kantariak azken aldian daraman bakarkako kontzertu birari agurresanen baitio azken kontzertu eskeniko gaitu Donostiako antzoki zaharrean ostiral untan goguan hartu Zornotzako kantariak bere ibilbideko kantu esanguratxoenak bildu eta publikoaren aintzinean kitarra eskuan defendatzen aritu izan dela baita Zorkuntza lan berriak aurkeztu ere. Ba, biratxoari amaiera emanaz, zementik gutxira ere jakizue ba, diska bat duela plazaratuko kontzertu hauei begira justuki. Eta diska berria azaroaren ogeian plazaratuko da elkar zigilloarekin. Gau ez jaik hil naiz Sabahian bera euri du Gaur goizetileiki naiz Zeho zer berriegin naeru Atzoko promesak orde eta bihotzea Zapetu. Gizon berri bat nauzu, urruti pasiatu dutgan, oroitzapen nikatzak irri fara bate Boizetiek inaitz gau Lasa iarna sartu Ia da begiak leo Burua burua altxatu Egonor banoa Aka oa mezka iztoa, Natu, ajerik ezeta kompania honean esatu Espiluari begira atzamarrekin horraztu Atzoko promesa korde eta bihotzea Ba hondarari deretigaran gaurkoan entzule. Neraldetik besterik ez bihartze eta bien bitartean ongizan aio ki ia eta asko maitete saitu zentzua da transmisioa. Da transmisia gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten dut. Giberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren Ni ez doa bideaftatik jasine. Ez eka da ba txebi kultur alea